Dorhësja e Zotit Hallegreen nga Posti i Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm në Kosovë bën e ditur sot në Helsinki, nuk ka befasuar shumë institucionet e Kosovës përfaqësuesit të cilëve 3 300 mirëpranojnë këtë dijsh. Dorhësja e Hallegreen në Kosovë ka shprehur keqardh ai për dorëhecinë e tij, duke shprehur një kohësisht që në këtë...